Alhamdulillahi wa s-salatu wa s-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbih komentëbi ahum vë i hësanin ila jomit din e mba bëndë Falëndërimi të konë Allahu të lërcuar salavatet dhe selami shofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin familjen e ti, shokët e ti dhe mbi gjithat atë cilët eci në udhën e ti dhe i në ditën e gjukimit Të dashur, vëlezë dhe musliman ju përshëndes me përshëndetin e bukur islame, es-salamu alaikum vë rahmetullahi vë barakatuh Në emisionet e kaluara kemi folur për të drejtë më të madhe që është e drejta e Allahut e lartësuar, kjo është e drejta, drejta më rëndësishme. e rëndësishme. Ë, duke qenë se njësimi i Allahut, adhurimi i Allahut pa iboshok është e drejta më e madhe në Islam. Padritia më e madhe në Islam është i iboshok Allahut e lartësuar shok vëndja ndaj Allahut të Lartësuar e cila si term quhet ar, quhet shirku. Gioja më e madhe që ka ndaluar Allahu i Lartësuar është shirku. Shirku është gjuna i më i madh, është krimi më i shëmtuar dhe ka pasojat matkija si në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne kemi përmendur se qëllimi për cilin Allahu i Lartësuar krijoi xhinët dhe njerëzit është që ta adhurojnë atë të vetëm dhe të mos i bëjnë shoka ti në adhërim. Të gjithë të dërguarit e Zotit janë përqëndruar në këtë thirje, në thirje në njërzve që të adhërinë Allahun njët vetëm, të mos i bëjnë shoka Allahut të lërcuar në adhërim, në rritet fetare, në ibadetet, mi fjal. Ky ka qënë thelbi i mesajit të të gjithë të dërguarve të Allahut. Allahu subhanehu e taala, për qëllime madhore, bërë që njerëzit të jenë të ndryshëm, të mos jenë të gjithë në një mendje. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë krijesa të cilët duan të mirën për bijt e Ademit, i mbështesin për mirë, por ka edhe krijesa të cilat e i kundërttojnë, të cilat i nxisin për keq mbi të Ademit dhe duan të keqen për ta. Vita a demit janë krijuar me një prirje të ti me prirje të ndryshme, prirje për mirë dhe prirje për keq. Allahu i lartësuar njeriu në ka vendosur në tokë dhe ka bërë në të kushtet e përshtatshme për ta vënë në provë, nëse do të bindet Allahut apo do ta kundërshtojë atë, nëse do ta adhurojë Allahun e lartësuar apo nuk do ta adhurojë Allahun e lartësuar. Ndaj edhe ka gjëra të ndryshme, ka llojshmëri në këtë në tokë. Po edhe në gjithësi, Allahu e lartësuar këtë llojshmëri e ka bë për qëllime madhore, tregon fuqinë e vet, tregon vullnetin e vet se ekzistenca e gjërave të përkundërta, tregon fuqinë e Allahut, shpreh vullnetin e Allahut të lartësuar, tregon dijen e krijuesit dhe planifikimin e Tij subhanahu wa taala, tregon veprat e lavdishme të krijuesit. Tjetër, vetëm në këtë mënyrë do të realizohej adhurimi, do të thotë vetëm në këtë mënyrë do të realizohej adhurimi ndaj Zotit. Allahu el-Larcuar do të zgjidhte, vetëm kjo është mënyra vetme për zgjedhjen e disa prej krijesave të cilat do të bëhen robër ndaj Allahut, pra të përulën ndaj Zotit adhurues të Allahut të Larcuar. Për këtë arsye pra që i përmenda, njerëzit janë të ndryshëm. Në fakt njeriu i parë Ademi alayhis salam ka qenë besimtar në një Zot vetëm. Ishte musliman që që do thotë i nënshtruar ndaj Allahut të Lartësuar se ti je muslim, musliman do thotë ti je i nënshtruar ndaj Allahut të Lartësuar, i përulur ndaj Zotit, të adhurosh vetëm Allahun e Lartësuar dhe i ktil ka qen Ademi alayhi salatu vesselam. Por edhe disa breza prej pasardhësve të tij kanë qen besimtar në një Zot. Më pas lindi i dhujtaria, ajo që shkruhet nëpër librat e historisë dhe në mënyrë të veçantë në tekstet mosimore të cilat i mësojnë bijt apo bijat tona në përshkolla, që i mësojnë njerëzit në përshkollat në trojet tona, që thuhet domosdanshë se njeriu besonte në shym shumë hyjni, në shumë zota dhe pastaj lindi besimin në një zot, është këtë pavërtet. Është e pamundur Sepse njeriu para Ademit ka qen fort i bukur, kriesa, njeriu është kriesa më e bukur e Allahut e lartësuar. Ka qen i përsosur, ka pasjuarsi dhe intelekt dhe mbi të gjitha ka qen besimtar në një Zot vetëm. Devijimet lindën më vonë në bijt e Ademit. Dhe prandaj do të flas për ë uh, ulitimën e shirku apo Mënyrën se si lindi Shirku tek viti Ademit, se si lindi i dhujtaria, se si u zhvillua më pas dhe kush që është arsyeja pse Allahu i lartësuar dërgoi të dërguarit. Shirku fillimisht ka lindur në brezat e mëpashm ndërmjet Nuhut dhe Ademit alayhis salam. Njëri i parë është Ademi ishte besimtar në Zot për disa breza njërzit a dhronin një zot vetëm, njëhinin vetëm një zot, i përulleshtën vetëm ati dhe nuk a dhronin një qëka tjetëve që Allah o të lartësuar. Por më pas, lindi i dhujtaria. Abdullah ibn Abbas, i cili është një prej shukve të të dërguaj tonë, Muhammedit a.s. Njëri prej komentuazve të mëdhejt të kuranit famlartë, thotë, kene bejnë Adam, Nuh, Asharatu, Kurunin, kulluhum ala shëriatil haqqe, thumë bëkhtelëfu, fe baatë Allahun në bijinë, mubeshirinë, më mundhirin. Thotë pra, Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anë, ndërmjet Ademit dhe Nuhut, kanë qenë në dhjetë shekwe, dhjetë breza, të cilët kanë qenë në fejnë e vërtetë, do më thanë besimtarë në një zotë, Të tillë që adhurojnë vetëm një Zot vetëm, nuk i bënin shok Allahu i Lartësuar nadhurim. Më pas thot lindi i dhjetaria. Njerëzit u përçuan në fe dhe në mendime të ndryshme. Dhe Allahu i Lartësuar dërgoi të dërguarit. I dërguari i parë që dërgoi Allahu i Lartësuar tek njerëzit është Nuhu alayhi salatu vesselam. Atëherë njeriu i parë ka qenë besimtar në një Zot. Më pas lindi dhjetaria. Kjo është qartë shumë e qartë. E dyta, Allahu lartuar për qëllime madhore, dëshiojë që kishe llojshmëri në krijesat e Tij dhe tek njerëzit. Njerëzit u përçan. Pasi u përçan njerëzit në fe të ndryshme, pasi lindi idëja i dhujtaria, Allahu lartuar dërgoi të dërgojnë par Nuhun alayhi sallatu wassalam për t'u mësuar njerëzve besimin e vërtet në një Zot. Në fakt edhe sot ka Fete ndryshme kanë mendime të ndryshme dhe ka njerëz që janë të hutuar. Por e vërteta është e qartë. E vërteta është besimi në një Zot, adhurimi një Zoti vetëm. Dhe kjo e vërtet, me të gjithë pastërtinë e saj, gjendet vetëm në fenë islame. Sepse i dërguari fundit e Allahut është Muhamedi alayhi sallatu wassalam. Do të tsqaroj pak më pas se kujt i dërguam Muhamedi alayhi sallatu wassalam, kishë pllakosë llojtaria. Po ajo që dua të theksoj këtu është fakti se edhe sot ka ide të ndryshme, ka qendrime nga më të ndryshmet, ka fete të ndryshme se cilat fton në udhën e saj. Udhha e vërtetësh vetëm një është udha e Islamit. Besimi i vërtetësh vetëm një dhaher besimi islam. E i Islam. Besimi në Zot vetëm, besimin në të cilin ka qenë ademi alayhis salam dhe besimin në të cilin kanë ftuar të dërguar të Allahut njëri pas tjetrit, që nga Nuhu e deri tek i dërguari fundit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Daj njerëzit duhet kthehen në identitet, në besimin e pastër, në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala vetëm, të mos i vënë veshin çdo kujt, se të gjitha besimet që bien ndesh me besimin e pastër janë janë faktikisht sajestat e shejtanit mallkuar. Të gjitha janë nxitur nga shejtani mallkuar për të larguar njerëzit nga e vërteta. Njëriu duhet që të kapet fort për të vërtetën, që lutja të dërgohet te Allahu për shpëtuar në këtë botë dhe ç'është më e rëndësishme për shpëtuar nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Allahu Larguar ka thënë në Kur'an: "Kāna n-nāsu ummatan wāhida, fa ba'atha Allāhu n-nabiyyīna mubashshirīna wa mundhirīna wa anzala ma'ahumul kitāba bil haqqi li yaḥkuma bayna n-nāsi fī mā ikhtalafū fih." Njerëzit ishin një bashkësi e vetme fetare, nuk kishin përçarje. Besonin një Zot vetëm dhe adhuronin vetëm një Zot. Po pastaj, për qëllimet e larta që i di Allahu e lartësuar, ndodhi përçarja. U përçan dhe lindi i dhujtaria. Allahu dërgoi të dërguarit si siellës të lajmeve të gëzuarshme për njerëzit, për njerëzit e bindur ndaj Allahut, për ata që adhurojnë Allahun jo vetëm, për ata që nuk i bëjnë shok Allahut e lartësuar. Për ata që jetojnë si besimtarë muslimanë dhe vdesin të tillë për këtë të dërguaret kanë sjellë lajme të gëzushme nga ana tjetër dhe si paralajmërues për ata të cilët i bënë shok Allahut të lartuar në adhurim, që shkelin të drejtën Allahot e Allahut të lartuar. Për ata që nuk jetojnë si besimtarë muslimanë dhe nuk vdesin si besimtarë muslimanë, erdhën pra të dërguaret për të nxjerrë njerëzit nga errësira e shirku te idhujtarisë për në besimin e pastë në një Zot, për ta kthyer edhe njëherë njeriu në identitet se uh, dëshë ndjejet, prirjet për bes, besuar në Zot janë të ngulitura në zemrën e njerëzit. Besimi në Zot është kreti, na, kreti natyrshëm, është më se i arsyeshëm. Dhe të dërguarit e Zotit i kanë kthyer njerëzit, kanë ngërkuar për njerëz që të kthehen në tauhid, që të adhurojnë Allahun larzuar njët vetëm dhe të mos i bëjnë shok atij në adhurim. Pandeq Allahu i Lacua thot në këtë ajet Quranit, dërgojt, dërgujt, si sjelës, të Kuranit, Allahu dërgoi të dërguarit si siellës të lajmëve të gëzuarshme dhe si paralajmëruas. Dhe Allahu u shpalli atyre librin. I cili solli të vërtetën për të gjykuar mes njerëzve në mos marrveshjet e tyre. Njerëzit kanë mendime të ndryshme, kanë ide nga vo të ndryshme. Po kush gjykon mes njerëzve? Kush është ai që ndan të vërtetën nga pavërteta, të mirën nga e keqja? Është libri i Allahut. Në Kur'an, Allahu i lartuar prandaj i ka të dërguar të dërguarit dhe i ka zbritur librat. Se Allahu ka bën llojshmëri në këtë jetësi. Allahu i lartuar ka krijuar gjëra të ndryshme. Njerëzit janë krijuar me natyrë të tillë që të kenë prirje të ndryshme, mendime të ndryshme, ide nga të ndryshmet. Ide të kundërta, mendime të ndryshme, thëngje nga të ndryshmet, ka, ka prodhuar njerëzit. Flasim për fet që kanë prodhuar njerëz që bie ndesh me të vërtetën. Në sa feja Allahu është 1 dhe ajo është feja hyjnore, feja që ka pëlqyer Allahu për njerëzit, është Islami, është besimi në Zot vetëm dhe braktisja e idhujtarisë. Kjo është feja e vërtetë. Atëherë kush gjykon mes njerëzve? Kush ndonë e ndan se çfarë është saktë, çfarë është e pasaktë, çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, çfarë është e vlefshme, çfarë është e pavlefshme, çfarë është moral i lartë dhe çfarë është vesi ulët? është libri i Allahut. Prandaj i dërgoi Allahu të dërgojë dhe i shpalli librat. Dhe kjo është përgjigjja më e mirë që mund t'jepet për ata cilët nuk shpër, nuk tregojnë nevojë për dërguarit e Zotit, për librin e Allahut, për udhërrëfimin që solli Allahu subhanahu wa taala për ne. Ata mendojnë se mund kapi shka me thonu, të kapin gjithçka me mendjen e tyre, apo thonë na mjafton tradita në cilën jetëm të parë tan. Por njeriu nuk mund të kapë gjithçka me inteligjentin e vet. Sa dojë aft jetë, sa dojë mentërët jetë. Njëri ju, me mendjen e ti, nëse mendonë se mund kap gjithë shka, mund t'jap shpjegim për gjithë shka dhe mund të orientohet dreta saj që dëshirona pëpullqena Allahu i lartësuar, do t'ishe njësoj si njëri në një shkretir të gjerë që nuk e di nga të orientohet. Nuk e di që farë rrugët marë. Apo si një anije në mes të një oqeani pa busullë dhe pa shenja orientuese që nuk di nga të drejtohet. Ky anije është e destinuar që të mbytet. Ai njeriu për cilin falon shkretir do do ta humb jetën në shkretirës. Vërtet me Allahut ka dhën mendjen, po mendje ka nevojë për disa shenja, për disa tregues që orientohat. Dhe treguesit janë librat e Zotit. Libri i fundit është Kur'ani. Kush nuk merr parasysh Kur'anin aji nuk mund tjetë i lëzuar, aji absolutisht nuk mund tjetë orientuar, është të mamë si ajo anija ndetë që rëzikon të humbas, të mamë si njëri unë shkretirë që nuk ka shenja nga drejtohet për të darë nga shkretira dhe për të u bashkuar njërzve. Mendja arsua logike në raport me në shpaljen hujnore, është një sojë si syri me dritën e djelit. Syri është mirësi nga Allah vëllartuarë është një aparat që Allahu i lëtortë ka dhënë njeriu, shumë i vlefshëm. Por syri nuk arrin të shikojë në mungesë të rrezeve munges të diellit, në mungesë të dritës, sa do të jetë në errësirë totale. Po kështu dhe mendja. Në mungesë të shpalljes, në mungesë të librave të treguesve fetar, nuk arrin gjithë orientohet. Dhe të kuptojë të vërtetë nga e pavërteta, të mirë nga e keqja, të vlefshme nga e pavlefshme, është e pamundur që ta kuptojë. Dhe kjo është shumë e qartë. Prandaj Allahu dërgoi të dërguarit që të mësoin njerëzve të vërtetën dhe i dërgoi me të vërtetën li yahkumu baina nasi fima ihtalafu fih le mënerë që gjykojnë mes njerëzve në mosmarrveshjet mes tyre. Ku lind një mosmarrveshje, çfarë është e vërtetë, çfarë nuk është e vërtet, vërtetë, duhet i kthehemi librit të Zotit. Nuk duhet thotë njeriu, kshu kam gjetë parët. Kshu kam gjetur para ardhsit e mi. Nuk duhet thotë njeriu se gjitha fetë njësoj janë, gjitha tek Allahu lartsuar të çojnë. Kjo nuk është e vërtet. Feje e vërtet është vetëm një. Të tjerat janë të pasakta. Vetëm një është feje që të qënë të këllohu. Vetëm një është a e që pëllshenë Allahu i lartësuar. Edha e është feje e islame. A shfeja në cilin kanë qenë të gjithë të dërguarit e zotit. është feja që të regojë dhe praktikojë dërguarit e Allahut Muhammedi, a.s. E pra pasi lindën, qëndrimet e ndryshme, lindi i dhujtaria, Allahu dërgojt e dërgojt e dërgojt e në fundit nuhun, alehi sallat vësselam. Po, konkretisht, si lindi i dhujtaria në popullin e nuhut? Historianët, komentuosit e Kur'anit, dhe prejtyra Abdullah ibn Abbas, radhi Allahu anhu, kanë të reguar se në popullin e nuhut ishin disa njëres të mirë, të cilët i banën shumë i badetë Allahu dhe ishin shembol në vërtitit e mira, në sjedhin e mirë, në humanizm e k Asdekes e tyre, shejtani frimzon njërzit e popullit nuhut që të ngrejnë statuja në vendin e tyre, në vendet ku ata që ndronë dhe bënë një badet. Jo që t'i adhronin në vend të Allahot, por që t'kujtonin punët e tyre të mira dhe t'ecnin rrugën e tyre, t'i merën në ta për shembol. Kush ishtë aji që i inspiroj për të bërë këtë punë, shejtani malkuar. Qëfar ndodhi? në faktin ngritën këto statuja. Brezi i parë nuk i adhuron statujat, por thjesht kujtonin punën e mirë të këtyre njerëzve dhe punonin si puna tyre dhe adhuronin Zotin. Kyç e hapi i parë, shejtani e çon njeriu në humbje hap pas hapi. Hapi i dytë, vjen shejtani brezi tjetër, apo një brezi më parë, më passhëm, të cilët e kishin harruar dijen. E kanë kishin harruar msimet që u kishe lan Ademi a.s. pasardzve të vetë. Dhe shejtani u thotë, a di një pse të parët tua i ngritën këto statuja, ata i adhronin vend Allahut, me qëllim që këto statuja të ndërmjeconin për ta të këllahu. Dhe këshu filluan të i adhronin vend Allahut, të kërkonin për statujave, kërkonin për ty e shërim, dërman, si që bëjnë shumë njërës sot që shkojnë të këtyrbet, shkojnë të këvendet që i quajnë të mira, si përshemë të kisha e lachit, apo të këmarit të morit, apo vendet të ndryshme të cilat njëzit i quajnë të mira dhe kërkojnë atje dhermon, kërkojnë mjetë e jetese, kërkojnë risk, kërkojnë një të ardhme matë mirë, kërkojnë qëtësi, kërkojnë shërim nga smundjet. Pikërish, kjo ishte ajo që bëri popullinut. Pra lindi i dujtaria kto statuja po adhuroheshin vetë Zotit. Dhe kjo do të thot hyjnizim ndaj këtyre krijesave, këtyre statujave, apo këtyre njerëzve të vdekur, se këto statuja përfaqësonin këta njerëz të vdekur. Dhe Allahu laçua dërgon Nuhun alayhi salatu vesselam, që dëshironte njerëzit nga idhujtaria, dhe tumsonte njerëzve besimin në një Zot, adhurimin e Allahut njët vetëm që t'i paralajmëronte njerëzit nga dënimi rëndi lartuar, i rëndë i Allahut të larcuar nëse ata do të bënin shok Allahut të larcuar. Por çfarë ndodhi? Populli i Nuhut bëri rezistencë të madhe. Dhe nuk i besuan Nuhut alayhi salatu se përveç një pakicë pak besimtar. Nuhu alayhi salatu wa salam jeton me popullit të tij 950 vite duke i ftuar në besimin e pastër, por vetëm pak njerëz i besuan. Allahu ka thënë në Kur'an. Wa kala Nuhu, Rabbi innahu ma asoni, wa teba'u, mellem jezidhu, maluhu, wa waleduhu, illa khasara, wa mekaru, mekran kubbara. Nuhu, alaihi salatu wa salam, tha, Zotim, ata më kundështuan mua, dhe ndoshën, parin e tyre, të, të cilve, pasturia dhe fëmijet, u kishështuar vetëse me një madhësinë me lum të zëdhëo maleu veu dhe olu illa khasara u qishtuar vetem më shumë humbje se ka njerëz që faktikisht nga pasuria dhe nga fëmia përfitojnë u shërbejnë natyrë mirë po ka njerëz të cilëve pasuria i dëmton fëmijët në vend që të kenë knajsi dhe mirësi për ta do të jenë dënim, vuajtje dhe mjerim për ta allahun na ruajt dhe Kër njëri u jeton largë mësimeve të islamit, mund këtë problemet të tjela, ose do të këtë problemet të tjela. E rëndësishme mi fjalë parie e popullit të nuhut, i e këshilonin popullin e nuhut që të mos i besoni nuhut. Të mos në gjonin nuhun, a.s. Dhe e njërzit e dobet, masa ndo që i parin. O me karu, me këran, kubara, Allah u ka thë në Koran. Ata bo një kur të math, duke o thë njëzve të dobet, mos e ndishti nuhun, mos shkoni pas nuhun. Se nuhu është i lajthitrë, këshu i thoshin. O kalu la të dharunna alihetekum, wa la të dharunna e wadden, wa la suarën, wa la jagutha, wa jaguqa, wa nesra. Ata thanë, Moselini hynit tuaja. Moselini waddin, suarin, jaguthin, jaguqun, dhe nesra. Këto ishin pes emrat e statujave, njëzve mir, të mirë, të qilët ata jadhronin në vend ta Allahut Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka përmendur se këto ishin pesë emrat e njerëzve të mirë, të cilët pas vdekjes, pas vdekjes së tyre ngrihet statuja për ta, sa duhet i ngriti populli i tyre të frymzuar nga shejtani mallkuar. Dhe pas kalimit të këtij brezi, shejtani ngacmoni frymzon që ti adhrojnë statujet në vend të Allahot subhanahu wa ta ta'ala. Kështu ka të reguar Abdullah ibn Abbas radhi Allahu anhu. Kështu pra lindi i dhujtaria në, në, në popullin e Nuhut, dhe Nuhut a.s. punoj fort, që ata të shpëtoni nga i dhujtaria, por shumë pak ju bindë, shumit se nuk u bindën, dhe ma në fundu vjen dënimi Allahot të lërcuar, vjen të ufani dhe mbyten. Më mbytë popullin Nuhut, shpëton vetëm një pakicë dhe... E, Faktikisht njerëzët pastaj u shumuan nga ajo pakicë që shpëtoi në anien e Nuhut alayhi sallatu wassalam. Edan kohën tonë ka shumë njerëz që bëjnë rezistencë fort ndaj thirrjes së tauhidit. Kur u themë njerëzve, mos prisni kur bën përgjind, kur hapni themelët e shtëpisë, thonë kush kemi gjet parat tan. Kur u themi mos shkoni tek turbet dhe të qetë Po shkolit tek vende që njerzit e quajnë të mira se dërmon i shërimi u ndor t'Allahut, nuk është ndor dyre gjarave. Njerzit thon, po filani shkoi atje dhe gjeti dërmon, ka gjetë shërim. Filani shkoi dhe është qetësuar. Ai vend atje ka dhën provë. Të gjitha këto në shumicën e dyre apo shumicën e këtyre gjrave janë, do të them, kryesisht këto fjalë janë mashtrim. Po mund ndodh rallë që një njerëz shkon tek një dyrë ve gjen qetësi. Faktikisht ndoshta ka qenë i prekur nga xhint, e ka cilëruar xhini, ka dal për ti thjesht të mashtrohet këdo të tjerët, edhe ë prandaj ka dal për ti dhe ka ndjerë farqetësie. Po kjo nuk do të thotë që turbja vë jep qetësi. Ky është thjesht mashtrim i shejtanëve, taktike tyre. Kta njerëz të cilë shkojn kërkojn dërmon, shirim, kërkojn mjetë jetese, kërkojn qetësi nga turbet, nga vende që njerëzit i quajnë të mira. Njerëzit që presin kurban për gjilnët, merresin rasti në hapjes në themeleve të shtëpisë, janë i dhujtari, kanë bëshok Allahut e lartuar. Dhe ky është krimi më i madh, kjo është padritësia më e madhe. Po kësho kur njeriu bën halal diçka që ka bë huram Allahu e lartuar, kur njeriu beson se si të ndaluar diçka që e ka bët lejueshme Allahu e lartuar, edhe ky ka bëshok Allahut e lartuar, ka mohuar fenë e Zotit, më këto një rrezik shumë të madh. E, pas shpëtimit të atyre pak besimtarëve me Nuhun aleshuat ose Ram, vazhduan për një farë kohën njerëzën me besim pastër, por lindi përsëri hedhjtaria. Dhe Allahu i lartuar dërgon a, Hudin tek fisja Adit, të cilët adhuronin të tjetër veç Allahut i lartësuar. Hudi efton fisin e vetë, efton popullin e ti që të adhronë në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të mos i bënë në shokë Allahu të lartuar në adhërim, por ata nuk e gjuhan. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e dënoj popullin e, e hudit, dhe dënojnë e dënojnë adin dhe që pëton vetëm hudit dhe besimtarët cilët e pasuan ata. Allahu në të të dënojnë ata në përmjetë furtunës, Çëska sjaruar në disa vende në Kur'an. Përsëri lindi i dhujtaria. Dhe Allahu lartuar dërgon tek fisit e Thamudit Salihun alayhi salatu wassalam për t'u mësuar njerëzve të mësua vërtetë. Salihun alayhi salatu wassalam fton popullin e tij që të mësojnë të vërtetë të zbatojnë të vërtetën, por dha ata luken djuan. Dhe Allahu lartuar shkatron Allahu subhanahu wa ta'ala shkatron popullin e salihu dhe më dhe më fishin thë mundë. Shpëton salihu më besimtarët që i tishëm bëta. Për sëri lindi i dhujtaria të këbijit e ademit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ndërgon Ibrahimin. Nëndërgon Ibrahimin që tiftoj njëzën e adhurimin e Allahu të lërcuaj njëtë vetëm. Për Ibrahimin, bitë dhe pasarësit e ti, Do të flasë në pjesët në dy të këti emisioni, do të shkërpudin për pak momente, dhe do të këthejhemi, insha Allahu Teala, për të vazhduar me e, qëshjet të cilat në kanë betur. E lusë Allahun që ti betë do bishmë kështë gjua, më lhamdullahi rrabbin alimi. El hamdulillah was salatu was salam ala rasulillah me ban tashov lazer jemi kthyer ne pjesen e dytë te kte emisioni. E, Allahu subhanahu wa taala dargon Ibrahimin alayhi salatu was salam per te ftuar popullin e tij qe ta adhurojn Allahun nit vetem, mos i bnen shok Allahut te raquar ne adhurim. Populli i Ibrahimit alayhi salatu was salam adhurojn diellin, hënën dhe yjet dhe Allahu subhanahu wa taala e dërgon Ibrahimin qe i themsonte njerëzve se hyjni e tyre nuk ishte dielli as hana dhe as yjet por hyjni për ta do të ishe vetëm Allahu i lartësuar ai që duhet adhuronin do të ishe vetëm Allahu subhanahu wa taala Dhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam nfaq fakte fakt, fton popunrëti por nuk u bindën. Dhe bën hijxet, u shprëngul nga vendi i ti tij në vistën e Shamit. Ibrahimi alayhi salatu wassalam jurot Allahu të lartësuar që pejgamberët të ishin në dhurrjetin e tij pasardhës të tij. Dhe në fakt gjithë pejgamberët pas Ibrahimit alayhi salam kanë qenë pasardhës të tij. Ibrahimi alayhi salam ka pas 2. Ismailin dhe Isakun. Arabët janë pasardhës të Ismailit alayhis salam, ndërsa bërë Izraelit, izraelitët janë pasardhës të Isakut. Izraeli kanë kanë emër i Jaqubit alayhis salam, në etem Jaqub, ndërsa është përmendur në Kur'an ismi emr i emrit Izrail, por edhe në literaturën apo në Në shkrimet dhe dhënat e tharve të librit e, është përmendur me emrin Israil, ndër peri tirohen izraelitët me fjalë. Allahu ulartuar ka dërguar mjaft pejgamber tek izraelitët, ndërsa tek pasardhësit e Ismailit alayhi salam ka dërguar vetëm dërgojën e fundit Muhamedit alayhi salatu vesselam. Edhe tek tek izraelitët pasarësit e ishakut dhe tja në kubit birit ishakut lindi i dhujtaria ata besuan se uzeiri ishte biri zotit të besor se një njeri është biri zotit pa dushim që është shirk është femohim dhe kush beson një qëka tjil i ka bëshok Allah u të lërcuar është bëhë femohues dhe me një besim tjil njeri u vuan gjithmon dënimin në zjarë në gjahenemit Allahu në rrugit për ti sa o një qafir në kur njëri u vdes në këtë gjendje gjithmon ka bërqion zjarë në gjahenemit nuk ka pikë dushimi edhe më pas edhe pasuasit e isajt a.s. devijuan nga rruga e vërtet dhe e ban isën birë të zotit e besuan si birë të zotit edhe këta pa dushimi kam bon shokë Allahu të lërcuar Besimit të yra është femohim dhe e, edhe këta dhe tjenë zjarë në gjëhendemit siçka së që arruar Allahu i lërëtua në kuran për i tharët e librit. Se kështë do që nuk beson Allahun si pas besimit pasi që sotit dërguaj Allahut Muhammedi a.s. dhe nuk i beson të dërguaj ton Muhammedi a.s. nuk ka shpëtim për ta. Ai ka përcjehen gjithmonë banor i zjarrtë të xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Fjala e tij nuk është e vërtetë, nuk është e saktë, sepse Isai dhe të dërguarit para tij prej banu Israilve kanë qenë besimtarë në Zot vetëm, kanë qenë në fen islamë, kanë përgëzuar dhe kanë lajmëruar për dërgimin e Muhamedit, për ardhinë e të dërguarit tonë Muhamedit, alayhi salatu wassalam, kështu që njërësit pas dërgimit Muhammedin nuk kanë asë një arsye që të vazhdojnë në regullat apo ligjet e legislacioneve të më pashmët cilat janë të abroguara dhe nuk kanë asë një arsye që të mos i besojnë të dërguaj tonë Muhammedit Alehi Solat Vos Selam. Ajo që duhet teksoj këtu është faktisë se lindi devijimit të kërë Izraelitët. Filoj i dhujtaria. Izraelitët Para Isait a.s. e besuan o zërinë si birë të zotit. Pasuasit e pasuasi Isait a.s. devjuan nga rruga e Isait a.s. dhe besuan e Isën si birë të zotit, nërko që Isë ashtë i dërgurë, Allah është birë një rju. Dhe... Ejsa alejsulatu vesselam asnjehenu ka pretenduar se ai vetë Zoti apo që nëna e tij është hyjni, absolutisht nuk ka pretenduar gjëra të tilla dhe nuk i ka ftuar njerëz në gjëra të tilla. Ai ka ftuar njerëz të besojnë në Zotin Allahun dhe të adhurojnë Allahun subhanehu ve teala të vetëm. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa qalet il-yahudu Uzairu ibn Allah wa qalet in-nasara al-masihu ibn Allah. Dhalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladhina kafaru min qablu." Jehudit thënë se ozejri është birë i Zotit. Do më thënë shprejhëm besimin se ozejri është birë i Zotit. Të kryshterët thënë se isahi është birë i Zotit. Kjo është një fjalë që ata e sajuan me gojët e tyre. Një besimi sajuar për tyre, besimi që nuk ishe shpalur Allahu, që nuk kam bërshtetje, në librët e shpalur nga Allah, në Teurat dhe në Injil, pa ata e ndryshua në mavon Teuratin dhe Injilin, se në, në shpaljen e pastër, burimore, të që në soli Musaj dhe Isaj, nuk ka gjarat tjela, nuk ka besimet tjela. Ju dhahi unë e kaule ledhina kefarumin në këpër. Allahu i lërtuar ka përmerin në Kurëan, se me këtëlloj besimi, ata për në gjanin me besimet E atyri që më huën ma përpara, e fej më huësve ma përpara, e qafirave ma përpara, cilë t'i bën shok zotit, ka pretenduar se Allahu i në cuar të ka bira po bi, ka pas edhe fejlë shuës ma përpara, para atyre. Edhe ata, do më thënë, vazhdua në udhën e tyre, në udhën e shëjtanit. Allahu në ruajt, katele humullah, Allahu i malkoft, Allahu i vraft. Si lërgojnë nga e vërteta? E vërteta shumë e qartë. Allahu nuk ka birë dhe bië. Allahu nuk ka partnera. Allahu është një i vetëm, nuk ka nevojë për asgjë. Allahu nuk ka shok. Asgjë nuk është e barabartë me Allahun. Asgjë tjetër veç Allahut nuk meriton që ta adurohet. Ky është besimi i muslimanit. Ky ka thonë besimi të gjithë pejgamberëve. Përfshi dhe pejgamberët e popullit pe Israilit. Përfshi dhe Isën alayhisalatu vesselam. Dhe ky është besimi në cilin ka ftuar i dërguar iun Muhamedi alayhisalatu vesselam. edhe nga dishën në arabik lindi i dhujtaria, edhe të këpasuësit e Ismailit, të këpasarëzit e Ismailit lindi i dhujtaria. Për disa breza, madje për shumë breza, pasarëzit e Ismailit ishën besimtarë në i zotë vetëm, adhurunin vetëm Allahu, nuk i bëni shok Allahu të racuar në adhurim. Por vjen dhe koha kur lindi i dhujtaria mes arabve, nga dishën në arabik dhe pikrish në mekë, aty ku kja abja e madrushme, ishë ndërtuar vetëm për të adhruar Zotin, për të mos të bërë shoka Allah të nërëqurë në adhruim. Por e që diqme, shëjtanin nëziti të sa njerëz edhe aty që të sajonin aktet e i dhujtaris. Një person që që e Amër ibn Luhaj i El Khizahi, shkon në vishet e shamit apo tirakut, edhe shkon njerëz edhe tjetë duke adhruar statujet, merë një staturë, statuj dhe vendosin Mekë dhe, ifton të mek e si të vend të dhe i fton banorët e Mekës që ta adhurojnë vendin e Allahut. Dhe këso lindi idhujtaria në ngadishullin arabik. E Muhammedu alayhi salatu wa salam ka ba e ka par Amr ibn Luhay al-Khuzai duke tërhequr zorrët përbrerësmet e barkut të tij në zjarrin e xehennemit. Ka thënë raitu Amr ibn Luay au Luhay al-Khuzai yajur qusbahu fi nar fë inëhu këna awwële mën sejje e së se, se, se, se, se, se waiba o firiwajatin awwële mën ghejje rëdina Ibrahim, o ghejje rëdina Ibrahim. Ka thënë pra Muhammedi a.s. në këta hadith, kam par Amr ibn Luhaj el-Khuzain duke tërheqët përbrençme të barkot në zjarën e gjahenemit. Sa i që personi par, i cili themeloi, apo sajoj kurbanet, blatimet, dhe kafshët që liheshin, lëshoheshin apo liheshin të lira për hir të statujave të idhujve. I pari që e bori këtë punë, dhe pastaj filluan njerëz të bëonmbasti, e, e, e morën ato për shembull, u bënë shembull i keq, se ka njerëz që bëjnë shembull për mirë, që ta adurohet Allahu një i vetëm, mos i bësh shok Allahut ndadorim, ka edhe njerëz që bëjnë shembull i, shembul i keq, sa joën bidate, deformojnë apo shtrembrojn besimin e njerëzve, ngrejn dyrve etj, vendosen statuja Apo thonë se filon vend ka, është vend i shetë, është vend i mirë, gjendë dërmonë, gjendë shërimë, dhe shkoj njërzit e i marim për shembul, edhe adhrojnë atje i gjarat e tjera veç Allahot të lartësuar. Këshu lindi i dujtaria nga dishru dhe në arabik? Aisa, kërë ndërgua pegamejë sërë Allahot të seme, kishe plakosur i dujtaria. Në vetëm në borrin e kabes, në borrinë gjamin e kabes, kishe treqin e ca statuja cilët adhrojshin vend Allah Në kohën e jahilijetit, ka të reguar njëri për shokëve të Muhammed dhe a.s. si kurse shënohët në sijer a alame në nubela me senet të saqë, me zinjirë të rrasmetuësish të saqë, qëhet ebu raja e l'otarët i kë shokë i përgamerë që ka të reguar, thotë, kuna fil jahilijeti, na abudu l'hajarë, fe ida wajjedna hajarën afdala minhu, el kajnë l'awëllë, wa abedna të thani, fe ida lemnë gjithë hajarën gjemaëna kumë uatina bi galam fa halabna al haliba aleha fa halabna al haliba aleha thumma abadnaha wa tufna biha thot hatta jaana allah al islam thot ne thon kohre jahilietit ignorancën kohën e paditurisë ignorancën para islamike thot adhuronin gurin por kur gjerem një gur më të mirë se sa i paqë po adhuronin e flaknim atë që adhuronin zotin që adhuronin gurin edhe adhuronin të gurin tjetër dhe, dhe nëse nuk gurë të suluq jeni kur për ta adhuruar, mblidhnim një ë një turmë dhë dhe bilnim aty ose dherë në atë qumshën e Baktive e pastaj e adhuronim në vendin e Allahut të lartësuar dhe silleshim rrotull, bënim tawaf, silleshim rrot, silleshim rrotull kësaj turmës së dhërit. Kështu të, të vazhdojmë në këtë gjendje dhe i risa Allahu lërëcuar në asole Islamin, në asole Muhammed në a.s. i qilin aftoj që të adhronim Allahun njët vetëm, dhe të fshinin, të fshinim i dhujtarin nga mendja, nga zemra, dhe nga veprimtaria jon e përdiqme. Kjo është kuptimi, dhe më thëni, thëni, se bura gjallu u taretit, radhi Allahu anhu, këshu pra, më kohën para Islamike ka pas i dhujtari, jeshtë të filuan të adhronin njëra të ndryshme në vend të Allahot të lërcuar, ajsa ka qënë qësharake, du më thënë, adhronin gurin, nëse nuk gjenë një gur, e, gur për të adhruar, njëdhin dherin dhe e banin turme, turme e pastaj, e s'ilësh në rotull t'i dhe adhronin vend të Allahot të lërcuar. Nëse kjo është qësharake, a kohëma kështë gjendja njëzën kohën tonë, në grejnë tyrme të dhe shkojnë e adhrojnë vend të Allahot Marrin hajmalin dhe cilat kanë simbole magjie, kanë talsama, simbole magjie, i varrin dhe lidhin zemë në shpirtin me to, dhe thonë, pot mos këtë të ta unë marrë fund, unë gjenë e kesha dhe e vendosin hajmalin e e bajnë, e ka njës që shkojnë të këvende që i quajnë të mira, për gjithë qëtësia, për të ardhën ma të mirë, këto gjara janë shumë të përhapuran në vendin tonë. Pra, E dojtaria është përhapur edhe njëherë në kohën tonë. Ka njerëz sot në përbot qilët adhurojn lopën, ka mijëra, ndoshta miliona lopë të cilat adhurohen në vend të Allahut të lartësuar në Indi apo në vende të tjera. Ka njerëz që adhurojn statujat, ka njerëz që adhurojn planetet, yjet, ka njerëz që fatin e tyre lidhën me planetet. Domethënë me Afërditën, Marsin, Briçapin e kështu me radh dijekin horoskopin dhe bëjnë se në përjetë e tyre dhe të mësojnë vërtetën, dhe të njohin fatin, dhe të parathohën se qarë ka për të ndodhën njërëzve, apo se dhe të mësojnë të ardhën dhe fatin e tyre në përvjet tyre gjarave. Kretë këto janë në besitni. Janë besimet kota. Kushtë i beson këto gjarra, mërë fund, del nga fejë Islamë. Nuk është besimtar në i zotë vetën. Muslimoni beson si të fshëhtën e di vetëm Allah, të artëmen e ka ndorë Allahu, fatën e njëriut e ka ndorë Allahu, shërimin e ka ndorë Zoti, dobi i si e dhe Allahu njëriut, damet i lërgonë vetëm Allahu i lërcuar për njëriut, pranda i drejtohet vetëm Zotit, i lutet vetëm Allahu, dhe asgjejt jetëve që Allahu të i lërcuar. Pra sot, ka aktet shumë të i dhujtarie, ka idhuj që adhruan vetë Allahu të i lërcuar. Tyrbe, vende që njezë i quajnë të mirë, majestar, Ka xhin dhe shejtan që adhurohen vendi Allahut të lartësuar. Ka njerëz që shkruajn hajmalı, të cilët u drejtohen xhinve dhe shejtanve apo shkruajn simbole magjie dhe ajoja lidhen me yjet, pofaqisht lidhen me shejtan të ku shkruajn hajmalı, ku shkruajn nuska. Të gjitha këto janë, domethënë, pavërteta dhe bie pa ndesh me besimin e pastë në një Zot. Ato përbojn shkelje të të drejtës së Allahut për çfarë do të flasim. Ato janë akti dhujtaria. Nëse njeriu bën gjëra të tilla dal nga fe islam e dhe konsiderohet pagan edhe nëse e quajn veten musliman edhe nëse thot un jam nundër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam çështja e besimit u ka shumë pretendime çështja e besimit është me prandaj, në të vërtetën prandaj ndodhin gjithato fatkeqësi në treva shqiptare sepse njerëzit u kthyen adhurimin e turbeve fillu var nuska Hajmali e kështu me radh dhe Allahu i lartuar deshën që lindte edhe një herë një besim i dhujtar lindte edhe një herë besimi i pastër në një Zot të rigjalloroi edhe një herë besimi i pastër në një Zot aja alhamdulillah sirsit në besimin e pastë të tauhid tashmë janë të përhapur në treva shqiptare hasin vështësi dhe probleme po shpresojmë se do t'i ja dalin që të çirojnë edhe një herë njerëzit nga i dhujtaria nga aktet e shumta të i dhujtaris të përhapura në vistë tona ashtu sikur se arriti Muhamedi alayhi salatu vesselam në gardishun e Rabbik që tashlironte jo vetëm bekën nga 300 e çastatuaj që adhurohen aty, po këtë gatishull arabik ta pastronte nga tyrbet, të cilë si ngrihen ngriheshin mbi varrat që e njerëzo që i quanin të mirë, dhe të çemte vendet që quheshin të shenjta. Kjo nuk do të thotë tashmë që ne po ftojmë njerëzit për rebelim me fjalë, por qëllimi është që t'rregojmë se ç'është e vërteta, ç'është pa vërteta. Tregu t'u tregojmë njerëzve se kush është besimi i pastër në një Zot dhe kush është i dhujtaria, pastaj njeriu është i lirë që të zgjedhë ose të vërtetën ose të pavërtetën ose të mirën ose të keqen. Por ama gjithsesi është përgjegjës para Allahut të lajçuar, edhe pse është i lirë. Kjo do të thosë se nuk është fajtor para Allahut dhe nuk është përgjegjës para Allahut të lajçuar. Elus Allahun lajçuar që të na ruaj nga të gjitha aktet e idhujtarisë. Elus Allahun që të na marrë shpirtin si besimtar musliman, si besimtar në një Zot vetëm. Elus Allahun lajçuar që të na ruaj nga aktet e shirku, ato që i dim za to cilat nuk i dim walhamdulillahirabbilalamin